אוקיי, okay. אז עכשיו, אחרי שהעלינו למודעות הגלויה שלנו, מה בעצם חשוב לנו בבן או בבת הזוג שלנו, אנחנו רוצים ללכת קצת יותר לעומק. אנחנו רוצים להבין מה מסתתר מאחורי הרצון הזה. אוקיי, okay? שימו לב טוב, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה ומי שיקלוט אותה, לא רק שזה יפתור לו את אחת החסימות הכי נפוצות והכי חזקות ועמוקות שקיימות אצל בחורים ובחורות. בכל נושא של מציאת הזיווג, אלא זה יפתח לו רוב תודעתי אחר לגמרי לכל המרחב האנושי שלו. זה יאפשר לו להכיר את עצמו הרבה יותר טוב, וככה יהיה לו גם הרבה יותר קל להסתדר מבחינה חברתית, אנושית, עם הילדים שלו, עם מי שיש ילדים, ואחר כך שיהיו לו ילדים. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד חשובה. מה העניין? תראו, כשמישהו רוצה משהו, למה הוא רוצה את המשהו הזה? כי זה ממלא לו צורך מסוים. יש לו צורך, והוא רוצה איזשהו דבר שהוא חושב שימלא לו את אותו הצורך, אוקיי? בואו נדגים את זה ברמה הפיזית. אם לגוף שלי חסר כרגע איזה סוג של אנרגיה או חיות, מה קורה? באופן אוטומטי יתעורר לי רצון לאכול. למה? כי האוכל אמור להשביע את הרעב שלי. מה זה הרעב? הרעב זה בעצם הביטוי של הרצון שלי לאכול. הביטוי של החוסר שלי. חסר לי כרגע אנרגיה. ואיך האוכל ממלא לי את הרצון? בזה שהגוף מקבל את כל רכיבי המזון להם הוא זקוק על מנת לחיות מאותו אוכל, אז הרצון נרגע, אני כבר לא רעב, אני סובע. האוכל ממלא לי את הצורך של גופי. אוקיי? זה ברמה הכי פשוטה. אבל, מה קורה לפעמים? לפעמים אנחנו רוצים לאכול לא כי הגוף שלי זקוק למזון. פתאום בא לי משהו מתוק. למה אני רוצה לאכול איזה חטיף שוקולד? למה? כי הגוף שלי זקוק לזה? ממש לא. הגוף שלנו ממש לא זקוק לכל הדברי מתיקה האלה. לא, אלא למה בכל זאת מתעורר לי דחף או רצון לאכול משהו מתוק? אז כן, יש כאלה שקוראים לזה אכילה רגשית. שמעתם על המושג הזה? אכילה רגשית. מה זה אומר? לפעמים אדם מרגיש צורך לאכול משהו, בא לו משהו. הרבה פעמים זה בא לו משהו מתוק. למה? הם כרגע לא ממש יודעים למה הם רוצים את המתוק הזה, אבל זה מה שהם מרגישים. הם מרגישים את הרצון שלהם. ממש בא להם משהו מתוק. אבל למה הם רוצים את זה? בסופו של דבר, מי שיסתכל פנימה יראה שבאמת מאחורי הרצון למתוק עומד צורך רגשי יותר עמוק. כלומר, עצוב לה קצת, כן, יש לה, אישה, והיא נכנסה לעצבות מכל מיני סיבות. מה היא עושה? היא פותחת את המקפיא ומוציאה גלידה. זה מה שהיא רוצה עכשיו? האם היא באמת רוצה גלידה? לא, זה לא הרצון שלה. מה היא רוצה? היא רוצה להרגיש קצת יותר טוב, מבחינה נפשית. אבל, אני לא יודעת איך עושים את זה. לכן הדרך הכי פשוטה וקלה זה לפתוח את המקפיא ולאכול קצת גלידה שממתקת לה כרגע את החוויה. אז באותו זמן שהיא אוכלת את הגלידה המתוקה, היא, זה עושה לה טוב, זה עושה לה נעים. אז זה מרגיע אותה קצת. אבל האם היא באמת תצא מהעצבות שלה ברגע שהיא תסיים לאכול את הגלידה? סביר להניח שלא. למה? כי לא זה מה שהיא באמת חיפשה, היא לא רצתה גלידה. היא רצתה משהו הרבה יותר עמוק. היא רצתה להיות בשמחה, היא רצתה להיות בתענוג, פנימי. ואת זה הגלידה לא באמת יכולה לספק. אבל היא, בטעות, ניסתה למלא את הצורך הרגשי העמוק שלה באמצעות גלידה. באותו רעיון בדיוק אפשר למצוא בהרבה תחומים וגם בתחום שבו אנחנו מתעסקים בו כרגע. אתה רוצה בעלת תשובה ודתייה מבית ממש לא באה בחשבון אצלך, אוקיי? למה? אנחנו מבינים שזה מה שאתה מחפש, זה מה שאתה רוצה, אבל למה? תסביר מה אתה מרוויח מזה? מה תרוויח מזה שאשתך תהיה בעלת תשובה? ובאמצעות אותה שאלה ששאלנו כרגע, מה אתה מרוויח מזה? מה את מרוויחה מזה? אנחנו מתחילים להיכנס לרובד יותר פנימי ועמוק של הרצון. חשוב לי שאשתי תהיה בעלת תשובה. למה? כי גם אני בעל תשובה. אוקיי, אז מה אם אתה גם בעל תשובה? מה יצא לך מזה? מה, מה? זאת אומרת? חשוב לי ששנינו נגיע מאותו רקע. נהדר, אבל למה? מה תרוויח מזה שתהיו שניכם בעלי אותו רקע או אותה מנטליות? למה? כי ככה היא תבין אותי. היא מכירה את העולם ממנה באתי, ויהיה לה הרבה יותר קל להבין אותי ממישהי שמגיעה מעולם אחר. נהדר. שימו לב טוב. מה הוא באמת חיפש? האם הוא באמת חיפש בעל התשובה? הוא לא חיפש בעלת תשובה. מה הוא חיפש? הוא חיפש מישהי שתבין אותו. רק מה? כרגע, בנקודה שבה הוא נמצא, הוא הניח הנחה. הוא הניח שאת אותה הבנה הוא יקבל דווקא דרך בעלת תשובה. דרך מישהי שהיא תהיה בר... עם רקע זה לשלו. בדיוק אותו דבר כמו אותה בחורה שחושבת שאת התחושה הטובה, את ההתרוממות, את היציאה מהעצבות, תקבל מהגלידה. אז בגלידה ברור לנו שהגלידה לא ממש תפתור בעיה של עצבות. וכאן בהחלט יכול להיות שבעלת תשובה, כן, עם רקע דומה, כן תמלא את הצורך בהבנה. אבל מה העיקר? העיקר כאן זה לחשוף מהו הרצון היותר עמוק שמתחבא מאחורי הרצונות השטחיים שלהם. אני רוצה אקדמאי, אני רוצה להתחתן עם אקדמאי, למה? עכשיו כל אחת עם התשובה שלה. אחת זה כדי שיהיה לה עם מי לדבר. היא חושבת שחשוב לה, באמת מה חשוב לה, שיהיה לה עם מי לדבר. היא מאמינה שעם מי תוכל לדבר? עם אקדמאי. ואחת, זה כדי שההורים שלה יהיו מרוצים ממנה שהיא התחתנה עם אקדמאי. כן? היא תרוויח את הריצוי של ההורים ברגע שהיא תתחתן עם אקדמאי. אותה באמת זה לא מעניין, היא רק יודעת שאם היא לא תתחתן עם אקדמאי ההורים שלה יעשו לה את המוות, למשל. אז כל אחד עם הרצון שלו. עכשיו, מה נמצא אצלי בגלוי? בגלוי אני מרגיש את הרצון החיצוני שלי. והרצון היותר יותר עמוק, הוא יותר נסתר בדרך כלל בפנים, ולא תמיד הוא גלוי לנו, אוקיי? זה גם לא תמיד נעים להתעמת איתו. הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, אני רוצה אקדמאי, מאשר לבוא ולהגיד, האמת, אני מה, בכלל לא חשוב לי, אבל יש לי קושי מאוד גדול להתעמת מול ההורים שלי ולהציב מולם, כן, להתייצב מולם ולהגיד להם, אמא, הבאתי מישהו שאין לו תעודת בגרות אפילו. אבל הוא בן אדם מדהים. הוא מקשיב לי, הוא מכבד אותי, הוא מעריך אותי, יש לו נתינה, אבל אין לו לא בגרות. לפעמים זה מאוד קשה להתייצב מול אותו רצון פנימי ועמוק שנמצא שם, שזה בעצם, כן? אומר, אני רוצה להתחתן עם אקדמאי רק בשביל להרגיע את ההורים שלי. אז מה באמת הרצון שלי? להרגיע את ההורים שלי, זה מה שחשוב לי. זה הרצון העמוק. והאקדמאי, זה הרצון השטחי. רוצים לזהות את אותם רצונות פנימיים שיושבים מאחורי הרצונות השטחיים, אוקיי? אני מקווה שהרעיון הזה מובן. אז עכשיו חזרו לטבלה, תבדקו לגבי כל פרמטר מסוים שרשמתם בטבלה בטור הימני, מה עומד מאחורי הרצון הזה שלכם, למה הוא חשוב לכם, מה תרוויחו ממנו, מה התועלת שתצא לכם מהדבר, תהיו אמיתיים עם עצמכם, אוקיי? וככה נחשוף בעצם את השאיפה היותר פנימית, ואת השאיפה היותר פנימית ש... תגלו, ויכול להיות שזה יהיה בכמה שלבים, כן? כמו שעשינו בדוגמה. אותה, את הנקודה הכי פנימית שהגעתם אליה, תרשמו בטור השמאלי, ליד אותו רצון ששר, שרשמנו בטור הימני. כשתסיימו, תעברו להדרכה הבאה.